U dalje u nastavku govori o tome Jako zanimljivo ima se Kaže, Ne presuđuje se nikome Određenom Nikoj određeno osobi se ne presuđuje Da je ona ostanovnika Dženeta ili vatri Kako kaže oni vjeruju i svjedoči ashabu hadisa kaže, kaže ubjeđeni su i svjedoči učenjaci hadisa odnosno selef anaqaibul ibad mubhamah posljedice krajnji završetak onoga što se događava dešava kod Alloha i robova da je to nepoznato la jedri ehadun bima bima yuktam lahu niko ne zna sa čime će kako će završiti Na čemu će završiti? Uala jahkomune li vahidin baajnihi ennehu min ehlil dženne. Ne svjedoči, ne presuđuju nikom određenom, nijednoj određenoj osobi da je ona ostanovnika dženneta. Narod ovdje je izuzetak šta? Ono što je došlo u Kuranu i Sunetu, da je za nekog posvjedočeno da je dženetlija ili da je džehnemlija. Spomeni to inša. Za onog za koje nije došlo šarijanskim tekstovima, Da je on ženetlija iliŽhennemlja, H žede odda ki je žema la ja komunli vahid od, niedno odrežene osobi ne presuđuju da je ona ostanovnika ženeta, Ola ja komunla Ahhadim jajnih eneh hum in ehli naiti. Ni za koga kažu da, neku odreženu osobu, da je ona lično, da je ona ostanovnika v 3. Liene dalike mogajeban. to ne poznato. Nima, nama je to nepoznatuk. La yarifune, ala, ala ma je mutu alih insan. Ne znamo na čemu čovjek umri. Vo li dhalike je kulun, inna mu'minune inša Allah. Zato kažu, mi smo mu'mini inša Allah, ako Allah hoće. To jest, kaže, minel mu'minin el ladine juhtemu lahum bi hayrin inša Allah. Da smo mi od mu'mina sa kojima će se završiti sa hajrom ako Allah hoće. Zato kažem ako Allah hoće. Ovdje ima lagano razilaženje kod, kod učenjaka i sunneta. Da se dodaje, da neko kaže da se ja mu'min išala. Drugi kažu nije ispano reći to išala. Tu kad imaš kada su umju sebe u svojima. Inšala. pa naprav nastala velika tu svađa i čak protektile drugi zbog ove misle ali, da li se smije reći da se da si momin inšala jer trebaš da si momin siguran si si momin. jer on kaže inšala kaže on kada su umlje u sebe ovi kaže mohaš reći ja sam momin da budiš ubijeđen smije, jer, jer, ako su ubijeđen nimate u šta kaže inšala a evo kako će njac koji kažu da inšala i ovo se pripisuje da je to stav da kažu zašto inšala momini smo inšala zašto znači da oni koji se nadaju da će završiti na hajru ako Allah dozvoli. E dolazi taj ajzani mi video. Na se postavlja ovo da pidna ovo što smo do sad rekli? Na koga se odnosi? Znaci ovdje da da da ovo, da se razumemo. Znaci spominje ovdje da je da od akide, el da nizakog određenog od nas ne kažemo da je stanovnik Jannet džan, Jannetli ne mislimo dok je žibola, mislimo da kad umri, kad osoba umre, kaže ženetlija. Čak za šehida. Čovjek kako umru, kako živio čita vrijeme na hajru i umru. I ti za nje on je ženetlija. Ako on nije, ne znam ko će. On tako ženetlija. Dakle, posljedujući, to nije od okidila su na žemano. Ili čovjek umru, radi loša djela ino kojkazim onda je jehnemlje. Ta je sradio kaže jel. Ako ni on jehnemla ne znam ko će biti. Odak ide je odak su ne ljudi nije ni ništa tako da svedočimo za po da odrižene ljude da su jehnemlije ili jenetlije. Vidimo <kuh> ovde ovaj kako ovo razumjete. Da nasimo završimo ovu tematku. Pa ćemo se vratiti, komentar ćemo. Kaže, ovo ješa duni, ali men mate, ali l'islam, svjedoče za ono ko umri na islamu, ene aki betehu dženetu. Da je njegov završetak u dženetu. Tu možemo ovo sve učiniti. Da posvjedočimo da onaj koji umri na islamu, da je njegov završetak dženetu. Znači, ne pojedinaštvo za pojedinu. Kažemo, kogod umre na islamu, njegov završetak je u dženetu nima sumljio. Tako? To ne treba ima sumljiti. To sviđaš ima. <krom> Fa <fajne> ina lezine sebe kal kada alihi mine Allahi juadzebune bin nar na muddeten jer kaže oni kojima je određeno od Allaha da će biti kaženo sa vatrom određeno vrijeme li zu nubih imelektik tese buha u alemi je tubu minha nisi su ode za mu'mine koji su znači određeno je bilo Da će, kaderu, da će biti kažnjavani u vatri odriježeno vrijeme zbog grijeha koji su radili, nise pokajala za njih, umrli su na tih grijezima, fe inahom jer dune hiren ila džene, na kraji ću biti vraćili u džene, o tome smo govorili već. Vola jebka ehadum finari minan muslimi, niko neće u vatri ostati od mumina, od muslimana. Fadle minelaj hu minna, to od Allahovog fadla i od njegove blagodati. S druge strane, o men mate, Wallahu az billahi, kadje mon ko umri, da nasala kar sačuva od toga, kufri, ko umri na kufru, fa amrduhu ila an nar, njegov završetak je u vatri. La jenžu minha, ne će biti spašen od te vatri, wala yakunu li maqamihi fiha muntaha, niti će imati završetka i kraja u jehenmu, ješ biti u A što kaže ovo ovakovo vjeruje, eto su ne dođe Naci svjedočimo za ono koji umre na islamu da je njegov završetak u dženetu. Svjedočimo za ono koji umre na kufru da je njegov završetak u, u vatri dženema da nič nikad izači. Iz jehana. Šta ovde se misle? Ovde se u opšteno, a ne pojedinačno. A za ovo pojedinačno je rekao prije toga rečenicu. Naci nizakog određen ja ja kumune le vabdani nikog od za nikog određenog određenu iza jednu određenu osobu ne kažu da je od stanovnika đeneta ni za jednu drugu osobu s druge strane pojedinačno na čemu bilo da umrla ne kažu da je od stanovnika đenema Odu ovdje, ovdje ima malo problema tako sad Umrlo tamo neki pa pa ili pa. pa. pa. pa predsjednik američki ovaj onaj, poznat po borbi kod islama i muslimana i kufra i tako, dalje je umro, on na čemu umro od kufra? Poznato, nije poznat primil islam, ne znam. Umro od Tita. I sad kažemo, znači, po ovom ispadne, ne nesmijemo reći za Titu, ne smijemo reći, je umro na stariji buš. Zdolest, <laughs> <laughs> ja, da nije. <laughs> <laughs> <laughs> ja, svejedno koji ćemo, bilo koji neki tam. <laughs> Roosevelt, umru. Mološević, ja. Ne smijemo za njih reći Žehanemlija. O, je li tako? Je tako? Nije tako? On lično. Mološević Žehanemlija. Dobro. Uvod na sebi Dobro. Salahudine i ubi. Dobro še, Jel džanetlija? A? Jel? Ibn Temje? Jel Ibn Temje džanetlija? mi inšala, jel džanetlija nije? A? Pa Paštine, pa ne, ne, ne, ne. Govorimo za njih lično. Sad smo rekli do pravdu. Kaže, svjedećemo za ono koji umre na islamu da je osobnika džaneta. je umre na kufru da je osobnika džaneta. Ok toga nije sumnjeno. Uopšteno. Pojedinačno. Osim za ono što je došlo u širijeskim tekstovima, da je rečeno u širijeskom tekstu da je džanemlija ili džanetlija. Za njih znači nijemo sumnje. Ok toga je došlo potvrđeno toga. Jel tako? Ja, ja. ne možete reći za papu i Miloševića da su hnemlije. Eee... Eee... A ja sam rekuo. Eee... Eee... Tako se... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... da nastavim. Da nastavim. Bez priči. Ovo što smo naveli, iz ovog se razumije ovaj ovdje dio, da nizakog ni pojedina što ne kažemo da je dženeta ili da je ostalan nika džehennama, osim što su šarijski tekstovi potvrdili za to, postavljaju se ovdje pitanje jes to odnosi na mu'mine samo ili na mu'mine i na kjafire, ili na kjafire samo. Gledanom, iz ovog vode šta naveo, razumije si da se misli na mu'mine i na kjafire. I što kaže Šejh Mensur da ovo se odnosi li ehlil kible. To je ne godomači. Kaže to se misli na ehlil kibla. Oni koji mi znamo da su muslimana i umru da za njih ne svedočimo pojedinačno da su u dženetlije ili džennemlije. Zato što dženetlije kad vidimo da radi dobra dobra djela na hairu Umru kao mu džahid, radio dobro umru kao veliki jali, mučenjak dokriju nehajira islama, muslimanu. Da za njeg kažu on je džanetlija. Ovaj, od Mumeta je međutim radio Belaja, Zuluma i tako dalje. Hađaž us. Šta je Zuluma, koliko je ljudi i šta govori za njeg? Da kažu za njeg on je, je džanetlija. to se odnosi na ehlo kible, da za ne svjedočimo. Znači, od, od, od ehla Qibla ne svjedočimo, među njima, one je najbolje i one najgori od muslimana, za ove najbolje da su u džanetlija pojedinačno, ni za ove najgore pojedinačno, neki od njih najgore da kažemo da je ženemlija. Kaže Šemesu da se to odnosi na ehla Qibla, ovaj govor, ovdje što je naveo Šaj Sabuni. A kaže, emmel kofar, fe juškadu alihim binari, kaže što ti siče kafira, kaže, dozvoljeno je pojedinačno posvijediti za njih da su Čehanem je, da su kafir. Šta ti je dokaz? Dokaz je, kaže, hadis, u kojem je došlo da je postanik s.a.v. naredio ashabu, hadis bilježi ga Taberani, Dajam Aqdisi i Ibn Maže, u kojem je došlo, kaže, uh, ashab kaže, da duže me Allah u postanik s.a.v. da kaže, ma me rartu bi kabri, kafirin ila bešartuhu binar, da ne prođim pored kabura kafira, a da ga ne obradujem sa vatrom. Kako ćeš posvjedočiti za kabur kafira? Da ga obradujem sa vatrom, ako ne smiješ reći za njih da je pojedinačno da je on, on kafir. Tako? Pojedinačno ne smiješ da je kafir. Da je dehenem lija. Kako će priči za epsir binar? Obradovi se vatre. A ne smije šteći za njih da je kjavir. Po ovom hadisu sahahahu Albaniju, ocijenio ga vredosniših Albanije. Ja argument i dokaz. Međutim neki učenjaci smatru da ima slabost i hadisu. Ako uzmo da ovaj hadis i tačan, znači to je jako argument da za, za kjafire smijemo posvjedočiti. Da kažemo za osobe koje su na kufru Da navodim ovdje primjere. Od Miloševića, pa do predsjednika uvaga onog ili papi ili tako dalje, uopće pozna na Kufr, pored toga što radu proti islamove muslimana, da posvjedećemo zanim da je Đeha Nemlija. Po ovom po, Ako uzme da ovaj hadis vjerodostaje. Ako je hadis slab i razumije se iz ovog teksta a iz mnogi drugi stavova govora učenjaka koji se govorili o ovoj temi, oni, mnogi učenjaka koji govorili o ovoj temi, oni kažu da se odnosi na kjafir. Da se ne odnosi samo na muslimani, na kjafir. Ne znaš ti na čemu je završio. Kjafir, iako je vašina učita živo živio na, na kufru i svemu i radi i rato pod slavom muslimana i tako dalje, otko ti znaš da je on završio na kraju pre samom smrtu, da, ni izguri šehadi. Izguri šehadi znaš da nije zgovor šehadu. Zgovor šehadu i tumro na islamu. To što mi vanštinom umroje na kufr, to je jedno. Ukupava se u, u, u, u greblje, groblje, kafira, to je, to je tema za sebi. A to na čemu je tačno završio, ne možemo biti sigurno. Uglavnom riječi je znači, da ovdje ima, ima ovaj zatumačenje ovog. Da li se odnosi ovaj, ovaj govor samo na ehlo kible, na, na sjedlinike kible, ili i na, i na kafir i na muslimane e znači kao što on navedi znači šejh Mensur Mustafa kaže do te mere da on kaže onaj koji, koji ima sumnju koji ima sumnju navede nekog prisjednika tamo medic ima sumnju da je on da je on umro da je on da je hendmlja da kafir pa kaže molim Allah da ga prožegni sa njim zajedno ako sumnja, ako sumnja da je umro ako je ako, ako, ako neće da posvjedoči za njega dalje Essa dodavio da da znači da do temi. Uh, a to je sjedočenje Dženetom onome kom presvodočio Allahu poslanik sallallahu alejhi da je Dženetlije. Kaže je šehideluhum resulullah sallallahu alejhi ve sellem nashabi bi a'yanihim. A onome kaže kom presvodočio Allahu poslanik san alejhi ve sellem od ashabi lično. Ee fa inna ashab alhadis yashhadun Allahu Kaže ashab uh, alhadis selefa. Aqidu ahla sunne wal jama'ah sjedochi nema to što je posvjedočio poslanik sallallahu alajhi wa sellem. Tasdiqan minhu rasulullah sallallahu alajhi wa kaže potvrđivanje ono što je rekao Allah poslanik sallallahu alajhi wa sellem. Fima što mi je spomenuo i obećao im. Fa innahu lam biha illa ba'd an arefa zalik. Nije njima posvjedočio da su žanetli, osim nakon što je sa znao i znao od bio obaviješteno to. ta'ala uh, atlea rasule Allahi s.a.w. alama ješao min gajbi. Allah šanu, uh, znači, uh, odkrije od gajba šta hoće svome verovjesniku. A to je došlo to bojano zalka, to je došlo riječima uzvišenom. Alim ul gajbi, gajbi, onaj koji, uh, Allah želšanu, alim gajb, ona koji zna gajb, nepoznaje to, wola yudhiru ala gajbihi ahada i ne pokazuje svoje gajb nikome. Ne obznanje svoje gajb nikome. Ila menir da ni rasule. Osim s kime zadovolim A poslanici se on sam je bio bavio što mnogim stvarima, gaiba, obavično buča što se desi, odnosno obavijestio o stvarno šamil nazivom predznaci su u dana ovog Elonoga i tako dalje bio bavio se za mnoge stvari vezano za šaulu u njegovo vrijeme. Uglavnom, onom kome posreduje poslanici se da je Djenetlija, kaže on baš kad bešer 10 od ashabel, kaže 10 orcu ili obavijestio da su Djenetija, to je Ebu Bekr, Omar, Osman, Ali, Talha, Zubair ibn Avam, ibn Auf, Saad Said i Abu Baida Jarrah. Takođe posvjedočio Sahab ibn Qais ibn Shammas. Ee takođe imamo drugi, znači možemo navesti nekoliko, ovaj ni da da ispovelimo sve. Šejh Said ibn Temien nasuđ da navede više u svojoj knjizi u Akide bastije kojima je posvjedočeno da su stanovnici Dženeta po putu recimo Abdullah ibn Selama poput Okaše, što je hadis došao Mehsana, poput Hasana i Husejna, i njima u redosom hadisma da su dženetlije i tako dalje, a onda on navodi, znači on je završio s ovim nijimom, cilj bio da navede sve koji su spomenuti, kojima je posvjedećeno da su dženetlije. U aješa dune, u aja ja teki dune, ene evdele ashabir, na prelazi na temu, ko su najbolji ashabi, to su četvorca halifa i tako dalje. E, ovdje odmah da navedem, jel, ovdje se postavlja pitan, pa dobro, jel ima nekom da je posvjedočio da je ostanonika vatri? Ima. Šta smo rekli, kome? Ebu Leheb. Gdje je posvjedočeno? Suri. Ja Suri. Pa onda njegova žena Umudžemil. Pa kome još? Koga svoga da obutalı. Da obutalı. Da Za koga ješao je Ahmedja? Za svog Amiđu, Antolija, Abu Talba. Za koga ješao je ko? Za svoju majku iz oca, i razumije se, oni šeljeski tekstovi da, zumisi, da na to. Aj, iz Bunara. Je l'a? Oni iz Što su poginli, što su preselili je na na Bedrije. Šta? Otac Jest. I on isto. Aj počaj znači, kako je ovo isto, za vetar. Da. mnogo, znači, vidite možemo nabrat mnogo. <coughs> A dobro, Nina Cida sve navodimo. Andalusen Andalusen